По другій фразі треба було написати лікарняні будинки, бо мовиться про будинки, які належать лікарні. Треба пам'ятати, що крім прикметників лікарський, лікувальний і лікарняний, є ще прикметник лікарський із наголосом на другому складі. Цей прикметник відповідає російському лікарствінний. Ще на світанку своєї історії людина збирала і використовувала для лікування деякі лікарські рослини. Ботанічний журнал. Любий, любий, любимий, перший ліпший, перший кращий, будь-який, кожний, усякий, улюблений. У нашій школі любий учень розповість біографії Тараса Шевченка, кажуть навіть учителі, замість того, щоб висловитись правильно, кожний або всякий будь-який, перший ліпший, перший кращий учень розповість біографію. Прикметник любий означає не будь-який, як у російській мові любой із якого і скалькували ті, що не знають гаразд української мови. Нібито український «любий», а «милий». «Ні, любий, я тобі не дорікаю, Леся Українка. Дихні на повні груди, народи, любий мій, тичина, або приємний. Така люба ріля, що дитина виросла б, коли б посадив Номес». Інколи трапляється не тільки в сучасній публіцистиці, а й у художніх творах прикметник любимий, що має тенденцію витиснути давній прикметник улюблений. Вишивання це її любима робота. Та чи є потреба у такій заміні? Давно відомий прикметник улюблений цілком те поняття, що його вкладають у любимий. Улюбленим заняттям Антосії було малювання, Донченко. І шлють усі хвалу й привіт улюбленій країні, Забіла. Іноді прикметник «улюблений» виступає синонімом слова «коханий». Вона бачила Ольгу на таємних сходинах з улюбленим Франко. Близькими за своїм значенням до прикметника «улюблений» є іменники «улюбленик» «Я був улюблеником у сім'ї» Коцюбинський та «улюблениць» відповідники до російських слів «любіміць» Балавінь. Минулорічний, торішній, позаминулорічний, Позаторішній. У діловій та офіційній мові часто натрапляємо на невдало і неприродно створені від слова сполук минулого року позаминулого року прикметники минулорічний позаминулорічний. Минулорічний урожай був уже кращий, ніж позаминулорічний. Українська класична література і живе народне мовлення Додержувалися, звичайно, прислівників Торік Виглядало козаченька молодого що торік покинув Шевченко Позаторік твою долю, моя доня Позаторік знала Шевченко Від цих слів і виникли прикметники Торішній так рад, як торішньому снігові Словник Гринченка. Позаторішній і треба ж на біду позаторішні весну його лихий поніс чогось задесну. Гребінка. Отже, не тільки в художній літературі, а й у діловій та офіційній мові слід додержуватися цих давніх українських слів і писати Тарішній урожай був уже кращий, як позаторішній. Музичний і музикальний. Відповідно до російського прикметника «музикальний» є два українські прикметники «музичний» і «музикальний».